Дещо через тиждень спорядили чималий каральний загін, щоб захопити обухівку і навколишні села партизанського краю. Рано на світанку з боку Миргорода з'явилися мотоциклісти й автомашини, переповнені гітлерівцями. Фашисти хотіли притиснути партизанів до псла, але чекали того нападу вершники Котонкіна і безстрашна партизанська піхота Лазо. Підпустили німців майже до села. І коли гітлерівці втяглися в бій, захопивши долину, раптом з Косогору вирвалася кіннота на чолі з Копьонкіним. Червоні вершники летіли на фашистів, котилися з горини, мов лавина. Німці не сподівались на таку атаку, кинулися відступати. І тут, із Заліска, вдарили хлопці Іващенка. Командир йшов попереду з ручним кулеметом, поливаючи сіро-зелені мундири. Обухівське поле ревло і стогнало страшним клекотом битви. «Бий, трощи ворожу фашистську гідь, гукає Ващенко, ведучи за собою партизанів. І йшли за командиром Обухівські, Панасівські, Савиницькі, Хомутецькі бородаті дядьки, безстрашна партизанська піхота, хто з гвинтівкою, хто з простою барданкою, хто з трофейним німецьким автоматом. Рвались на Обухівських нивах гранати і летіли в повітря німецькі машини разом з солдатами, тими хваленими вояками, які пройшли Францію, Бельгію, Нідерланди, і тепер гинули ось тут, коли якогось незнаного ними раніше українського села Обухівки. Хижа ворожа куля просвистіла над самим вухом Іващенка, черкнувши з пекланий, мов шершень, схопився рукою тамуючи кров. «Ви поранені, Григорі Олексійовичу!» – підбіг молодий боець. «Ай, дрібниці! Вперед, хлопці, вперед!» Але кров засліплювала очі. довелося перев'язати рану. Добре, що бій кінчався, і гітлерівці поспішно відступили. «А що, гітлеряки, знатимете, що таке обухівка?» Дали, як обухом по голові, жартували партизани. «Ця поразка їм злості додасть. Чекай тепер ще більшої навали. Що ж, будемо битись до останнього. На смерть стоятимемо, як стоїть непохитна москва, сказав командир загону. Як там не є, а якийсь полк відтягнемо на себе, все ж таки легше буде нашим воїнам відстоювати Москву. Він стояв високий, розпашилий, з перев'язаною головою, з трофейним автоматом у руці. З-під розстебнутого полушубка – Виднілися військова гімнастерка і темносиння галіфе, подарунок побратима Копйонкіна. Бо ж якось не пристало командирові ходити в цивільному. Військова форма була йому до лиця. На смушевій сивій шапці, на дітей поверх забинтованої голови, пламеніла червона партизанська смужка, ніби виступала щойно пролита кров, освітивши високе чоло, Миргородського Лазо. Багато після того було ще боїв і переможних, і гірких, коли доводилося партизанам відступати, зазнавати болючих втрат. Вже й глибокі сніги впали на землю, занесли кучугурами миргородські сели й хутори. Важко було партизанам, та зазнали вони і радість. Середні грудня прийшла до вожда навість про поразку німців під Москвою. Нарешті погнали гітлерівці з радянської землі, і їм тут, у глибокому тилу, стало ніби легше. Над недаром бились вони з окупантами в неймовірно важких умовах, билися з вірою, з надією на перемогу. Тут би тільки зиму перебути, а там розів'ються ліси, легше стане партизаном, не так, як зараз серед холодних снігів. коли неколи перегріються на далеких хуторах, і знову в дорогу і тривожну, де на тебе чекає небезпека, повсюди полюють вороги». Холодної фуртовинної ночі бойова група партизан на чолі з Івачченком. Пробувалося крізь Січневу завію до Сакалівки в рідні ліси. Довкола таке знялося, що й світу не видно. Ну що ж, може то й краще, думаю, Ващенко, пройдемо так, що ніхто нас не помітить. І раптом при переході замерзлого псла нарвались партизани на ворожу засідку. Вдарили німецькі автомати з крутого берега. З білої каламуті просвістіли кулі хижо і невідворотно, і впав у глибокі сніги миргородський лазо, прошитий німецькими автоматами, і сиві замети вкрили його холодною ковдрою, ніби ховаючи тіло партизанського ватажка від наруги ворогів. Ніхто не знає, де його могила. Може, на тому місці, де впав він, щороку колоситься. Золоте поле, а може висока струнка полтавська раїна здвелася там, піднявши до неба в скорботі зелені руки. Залишилася від нього добра пам'ять в народі. Та ще військова гімнастерка в музеї і смушева шапка з червоною партизанською стрічкою, що горіла колись на його чолі, мов бажаний промінь надії». Нагорі вигрівається, ніжиться під сонцем обухівка. Внизу луки, випалені гарячим літнім сонцем. Тільки верби стоять у своїй зеленавості, розберелися по оболоні, а далі петляє пстел, тече відгадяча на сорочинці. За сагами і озерами починається ліс, який здавна в народі називають дубиною. Над лісом димлять, Білі хмари. Ми з секретарем Миргородського райкому партії Василем Радьком ідемо лукави до невеличкого села Сакалівки, яке примостилося на узліссі, неначе неначалостів'яче гніздо. З високої Обухівської гори його видно немов на долоні, а зараз закривають зелені зарості. В душі я трохи хвилююсь, адже йду на побачення не лише з рідними місцями, знаними з дитинства, а й до партизанського осідку мого друга Григорія Іващенка. Я знав його давно. Ми зустрілися з Григорієм у 1933 році, коли він працював секретарем близнецівського райкому комсомолу на Харківщині, а я в редакції районної газети Більшовик. Трохи згодом Іващенка обрали секретарем Єготинського райкому партії на Полтавщині. Навесні 1940 року. Ми з ним варили кашу над супоєм у зеленім сорочочим яру і співали улюблені комсомольські пісні. А вже весною 41-го року зустрілися в Миргороді. Разом з Іващенком, секретарем райпорткому, об'їздили все за псілля, купалися в тихому хорорі і мріяли в голос, яким стане цей край через 10-20 років через місяць чорною хмарою насунулась війна, закрилась від сонця, і став мій друг ось у цих лісах партизанським ватажком. Розпалював вогонь всенародної непокори. Дубина зустрічає нас зеленим журбовим шумом, терпким настоєм живиці.